Telefonoaren beste aldean, eh, Anna Zarobe daukagu, arratsalde aldean, Anna. Arratsa aldean. Bueno, lehenik eta bein, eh, ze zuk azte burunetan eh, Mikelekin egoteko aukera izan duzu, ez? Bai, pasaren austi aldean egon, uh -huh. nizemizita bai. Bai, eta nola ikusi zenuen? Bueno, eh, aurrekoa miopitzkabela zaiago, hombre, eh, pizkabela zaiago, bueno, argalagoa zegoen oski, gozegarra egun jarrazen markin austi aldean, Baina aurrekoa, baina piskala saio ikusinun, ze, ja, batzekiten, ze, batzekien, ze, zetorren gero, bizitan doren, ez. Ikusten denez, e, bueno, barek zu bilusten hituztelan, e, bizita bukatu tagero, eta haiek, bueno, plantein zutenean eta horik, esan zieten, zuzendari ordei eta, pos, a, e, eskatzen nomen zieten, pos, hau irikitzea, pos, hankagatzatu, bueno, holako gauzak, ez, bilustu tagero. Eta orduan, beraiek esan zuten, ez zutela, ez zirela, aboidikitzen dariko. Eta denez, aurreko batean, oza, nerekin, oza, bizita etzunean, aurrekoan, Joseba entzunan-mentzun, oiuka mitarren zede mitartean. Eta bizita ondoren, ola, ikusten denez, pues, etzun aboidiki, eta orduan ibiziren, pues, bortzan, aboidiki naizanik, nahizan, eta ola, ez. Eh? Orduan, galo, Miguel Pensa etzen zuen, bengauza beragatatuko zitzaioa, hori gau gaita izan genuen bizitan. Eta justo, eh, lehenko ostia lehenko entratu zidan, hori pues ateratzen ea nogaita maizan bizitatik, hori biluztu pues, eta hori, vale. eta gero ondoren esan nomen zuten agoi Eta berak esan nomen zuten estu laga dikikoa, berak esan nomen zuten jatzi, estu te laga dikikoa, eta hori esan zuten lehenko. Eta hori bortxan hartu, eta gizimazuntiaren detorri, lurra bota espozatu bat zetik, eta batek horre bi mandibula elkartzen dian puntor eta belarri ondoan hor bi atzazartuz ola injarka, ola ea, ola gozik itzen zuen, berak ez ementzun fuerte itxita, bizita normal. Eta azkenean, pos, batek atzitka batzean antzitun eskuak lotuta eta orduan e, burri batekin esku gainean horre zuetartzen ino menzion minean berunik. Eta orduan, karresi horrekin, hau irik izan ementzun eta orduan ikusim Eta, hola, eta hori ikien ari ziren bitarteen, esotera menzioten, ma, zure ama, eukiko dugu demorazko gelatxoan, bizitako gelatxoan, eta aurrengo astea harako eskatuzu bizitabikoitza, e, bizitabikoitza, posetuz izango, eta hori, da, lehen go, hosti da lehen ez genuen bizitabikoitzi izan. Uh -huh. eta, eta ni aurrekoan bai izan ninten, hogeita bost minuto gelatik atera gabe, Azkenean, ateran inuten, atea deitu eta beste timbre bat, altaboz batetik esan ez, irikitzeko ta horrun irikizia aten, atea 19-20 minutu okun inuten hor, itxita. Eta gura, e, Josebaren guraso gaurreko ostira lehen ere gauza bera. Eta tu momentzita jena, itxita. eta Joseba burutzen duten, bigarren gozegreba da iraiak iruan e, martxan jarri zutena, Ei. eta, bueno, bisibaldintzak, bisitzen dituzten, dituzten bisibaldintzak, Eh, salatu dituzte, zein da, beraien eh, egoera? Bai, ezke, eintzuten eh, plante bat, eh, arak zua, patruzen eh, daude bi mutil eta bi inezka. Eta neska aita, tonteri baten, baten etzi dute bizitari gabe kagala dago. Orduan, aiek enterat, untillak enteratu, untillak zirenean horretaz, ba, eintzuten plante bat bat bat joan. Eta kriztan montaji mentzuten, eta hortik eh, eraman zituzten zigortuta zehara, eh, zeldara zeldera, baina oztagero gero hortik e, intziten olako epail moduko bat eta zigortu zituzten mitarren, lamalo begun egotea mitarra da, pues, e, bueno, ez tagi badaki zuen da zigor e, gela bat zelda bat, bakotxa bakoitzabede arrupaki makarrik, ez gerrikoik ez gerriburu bat, eta papera eta bolirfo bat eta horra, lamalo begun egontziren ikusten dut, neskeker enteratu ziren eta aiek ino mentzuten aieritzieten duzein, ustizieten plantekik eta punto Nihau beri pixkabat, atxagatzen nomen ziren, moti nahi zutela eta olako historia. Eta joan den hori, zera, irailaren niruan, e, atera bat zitzusten mitarretik. Eta mitarretik bere braien zeldara erama beren orde, zera bat Eta horregatik, ez ziren gozegere bat. Eta guztenden ez esan ziren zuzten dari, pos, hori, pos, moti nahi, nahi zutela, eta hori eta horregatik nahi zutela aislatu teuki, bestekin ezagoteko. Eta, mikilek esan nomen ziren, ez... E, or a llegue su tela motiña y de que irbear bicicleta haiek bere reivindicazioak euskal kolektiboa en presón, o eh, pues, eh, sea, en reivindicazioa pues se sean en contra, eh, dispersio talako cartelas y mensillos en es, eh, que se no mención, eh orik que se menci bali justen, bautzi, pues igual isolamento solemiento diga que era così chula. También que las sanciones de solicitud de reivindicación y expreso político na es preso Eta ekurizatzen zuen, jarreran eko itxia ikusten ziola zuzendari ari. Eta, bueno, funzionari eta dena, pues, naiko bortitzki ari zirela portatzen, eta hori, bizitata gero. Orduan, bueno, ez dakit gaur dena dela, gaur arrotzalean, bueno, gaur batzun, komparezenzia bat, pues, tartekara matxin juzte parizera, gaur eta biharre bai, eta gaur abogaduk itzein du lehen, eta ikusten denez, juezak inegonden bitartean, pues, migeleko mentatu zian, leberterik, kontatu bat ziola, movida eta ikusten ez gezan dio kon, dit. eta orduan e, joezak ezan du, pues, bueno, itzingo dula zuzendari erkin eta hori ea desblokeatzen den dagon egoera orduan pizkata hori da historia uh -huh. beraz bai. beraz poitiorzeko zuzendariaren eh, jarrera nahiko itxia dela zantzatik imaten zun, bai, mena hori joezak horre zanomen dio, hori pues, aboa duk ezan dit ba, oin dela gutxi ere de eta hori Pues, ematen duela, bueno, berakitzen gozula zuzendarekin, ea desblogatzen den hori, uh -huh. egoera hori. Azken aldiontan, e, Miker eta Josebarekin, e, politiezeko espetxean, e, nahiko gogor jokatzen ari ira. Bai. Zorri ustetan, e, zergatik, e, gertatzen de, zergatik gertatzen da, zergatik gertatzen da, nau? Zergatik, polnik ezakit, nik uste dut, bueno, ezakit, eh, e, kartzela berria, eta batzuetan gertatzen da olako kartzela berritan gauza guztiak egin ardiren, direnez. pues, Azirako izatzen dian dut nik uste dut, nik aldatzen dut, nik aldatzen dut, nik aldatzen dut, nik dut, berri eta baizu nola dian. Akademia etik atarria berri horiek baizu nola jartzen dut zuzen lehiago, oso zorrotz. Eta nik uste dut pixka tolela dela. Eta adibidez, onemendik, e, o sea, poatierra zera torri baino lehagantzen rende hor e, karzela berrian, da urera berria zen, eta Mikkel Bakarri, Mikkel izan zen preso politikoa joan Ta hor, adibiz, eta horra di bez, izolatua zegoen eta dutena, eta lengon, ostia lengo metatzean, izolatuan nengoenan, bainan, e, bizita bikoitzak onartu zizkion zuzen dere gaziratik. Ta hor, ireso zer gabe, bikoitza. Eta, bueno, bintzat, trato gogorra etzuten medikoaldetik eta primera zegoen hor, gozikareban ere gontzenan, ehoita zei egun, eta han osongi medikoaldetik, eritzainak eta oso, zea ona esatentzun berak, eh? Ta hor ere badaude denetari, funtzionarioren narten ere, baina, bueno, Baina, hori, tengamioan menn oso, oso gogor. Eta gero beste aldetik, gur, bizitak adibidez, elzin de, de, dekutan, aztean zer aukera duzu ibiateko, egun batzu badaude, eta gero aste buruta, minio menn, bakarri dugu aste egun ean. E, dugu azte burutan joan? Eta hori, azira batetik, ja Miguel joan zenean, jaz izen eskatzen, hori azte burura pasatzeko, ze klar, oporretan gauzabada, minio gero lanean gaudenean, baimen <laughs> eskatu behar dugu. Eta momentuz gaude hola guk zuzendari ari ere idatzi digu, gu familiar bakoitzak gutun bat, eskatuz hori, pos, e, joaten garenean bizita bikoiztea, e, berroita bos minutoko dire bizitak, eta bikoizte aldiro, eta gero baitare aste bururako. Horduna, ber, ematen zu lengon, migeleken zantzune, zituen darekin nontzen, bizitanena, posigual pentsatzen ari direla, eta behiratzen, eta hori, hori kusiko dugu nola dagoen, baina bestela, bestelako trato, momentuz bintza nahiko gorra. Ma, izango ikizango nuke, Ba, ana, espero desagun e, urrengo egunetan egoera hau, eh, ze da, e, konpontzea, ba, jarraituko dugu gertutik e, gertatzen dena Poitiersen estellan. Bai, de dena dela, beraien, medain, eskuan mintzat gorbitza badorki sendit, eh, Michelek sendiola. Eh, goera ez balotzi jarraituko dutela osagarre barekin. Ordun, a ber. Ba, mi eskerana. Ale, zorregati. Venga, ale aio. aio. Errarte,